Розділ 4. Доктор Сон за викликом Ішов січень 2007 року. У баштовій кімнаті Рівінгтон-хаусу на повну потужність працював денів обігрівач повітря, але кімната все одно залишалася холодною. Зі швидкістю 50 миль за годину згір задував штормовий північний східняк, щогодини додаючи до шару снігу на вулицях Фрейджера свіжих 5 дюймів. Коли наступного дня буря нарешті вгамувалася, Деякі знаметів проти північних і східних стін будівель на Кренмор-Авеню сягали дванадцяти футів за вишки. Дена не лякав холод. Угніздившись під двома пуховими ковдрами, він почувався в теплі, як тост при чаю. Тим не менше вітер знайшов шлях до його голови так само, як він знаходив собі проласки по віконними рамами і дверними порогами старої вікторіанської будівлі, яку Ден тепер називав «своїм домом». У вісні він чув його стогони навкруг готелю, в, в якому маленьким хлопчиком він був прожив одну зиму. У своєму сні він і був тим маленьким хлопчиком. Він на другому поверсі оверлука. Матуся спить, а тато в підвалі. Передивляється там старі папери. Він робить дослідження. Це дослідження для книги, яку він збирається написати. Денні не слід було би перебувати тут, і майстер ключа, який він затис зараз у кулаці, йому не слід було брати, але він не зміг від цього утриматися. Саме тепер він втупився очима у пожежну кишку, прилаштовану на стіні. Вона складена вздовж себе самої, і вона на вигляд, як якась змія з мідною головкою. Спляча змія. Звісно, ніяка це не змія. Це на брезент, Денні так задивився, а не на змійну шкіру. Але все одно вона схожа на справжню змію. Подеколи вона і є змією. Ну, може почеденні їй у своєму сновидінні, хоча сам дрижить від жаху, проте щось його немов підхльоскує. А чому? Бо він робить власне дослідження ось чому. Ну, мов куси мене, ти ж не можеш хіба ні, бо ти простий дурний шланг. Носик дурного шланга ворухнувся і зненацька замість того, щоби бачити його з боку. Денні дивиться йому просто в отвір. Чи може йому в пащу? Єдина прозора крапля повисає під тією чорною дірою. Вона видовжується. У ній Денні бачить власні величезні очі, що дивляться з віддзеркалення просто на нього. Це крапля води чи крапля отрути? Це змія чи пожежна кишка? Хто ж це може сказати, дорогий мій Арак? Мій дорогий Арак, хто це може сказати? Вона дзищить на Денні і жах підскакує в горло з його шалено гупаючого серця. Точно так дзищать гримучі змії. Аж раптом носик кишки змії скочується з брезентових складок, поверх яких вона лежала, і з глухим гупанням падає на килим. Вона знову дзищить, і не розуміє, що треба відступити назад, перш ніж змія зможе стрибнути вперед і вкусити його. Але він застиг і не в змозі поворухнутися, а змія дзищить. Прокинься, Денні, хукає Тоні звідки Прокинься, прокинься. Але він здатен прокинутися найбільше, аніж поворухнутися. Це ж оверлок. Вони тут у сніговій пастці. І все тут тепер інакше. Шланги стають зміями, мертві жінки розплющують очі, а його батько... Ох, боже, правий, нам треба вибиратися звідси, бо мій батько мусить сказитися. Гримуча змія дзищить, дзищить, дзищ... Ден чує ввиття вітру, але той вив не за стінами оверлука, ні. А за стінами баштової кімнатки Рівінгтон Хаусу. Він чув теркотіння снігу проти свого північного вікна. Звук цей був схожим на пісок, і ще він чув, як видає своє низьке дзижчання інтерком. Ден відкинув пуховики і скинув з ліжка ноги, здригнувшись, коли його теплі ступні торкнулися холодної підлоги. Кімнату він перетнув, гарцюючи майже навшпиньках. Вімкнувши на стільну лампу, він видихнув. Пари з рота не видно, хоча навіть з розжареними до матово червоного кольору спіралями обігрівача температура в кімнаті цієї ночі мусила бути хіба трохи вищою за сорок. «Дзззззззз» Він натиснув на інтеркомі клавішу «Розмова» і сказав. «Слухаю, хто це?» «Хлодет, здається мені, доку ти маєш роботу. Місіс Вінник?» Він був майже певен, що вона, а це означало, що треба одягати на себе парку, бо Віра Вінник містилася у Рівінгтоні-два, а галерея між цим домом і тамтешньою будівлею має бути холоднішою за пряжку відьмацького ременя або за цицьку копача-колодязя, чи як там та примовка каже. Віра вже цілий тиждень висіла на ниточці, в комі, збиваючись на дихання Чейна а зараз була саме того гатунку ніч, що їх кволі вибирали, аби відійти. Зазвичай о четвертій ранку. Він поглянув собі на годинник. Тільки третя двадцять. Але це вже достатньо близько до загальної традиції. Клодет Альбертсон його здивувала. Ні, це містер Хейс. Прямо тут, унизу, на нашому першому поверсі. Ти певна? Ден лише минулого вечора грав із Чарлі Хейзом у шашки. І для чоловіка з гострим мієлобластним лейкозом він був на вигляд жвавим – Мов той цвіркунець. Аж ніяк, але Азі вже там, а ти мусиш пам'ятати, що сам казав. Він казав, що Азі ніколи не помиляється, бо мав майже шестирічний досвід для такого висновку. Азі вільно вештався по всіх трьох будівлях, які складали комплекс Рівінгтон, більшість денного часу присвячуючи дріманню на дивані і в кімнаті розваг. Хоча незрідка його можна було також побачити на ігровому столі, із закінченою чи недовершеною головоломкою під ним, де він лежав, вивернувшись на всю довжину, наче безжурно кинутий якимось хутряний палантин. Скидалося на те, що він подобається тут усім, якщо на присутність кота в Рівінгтон-хаусі і були скарги, вони не досягали денових вух. А Азі навзаєм подобалися всі. Інколи він міг стрибнути на живіт якомусь напівмертвому старому, проте акуратно – Схоже, ніколи не завдаючи болю, що вже було визначним, зважаючи на його розміри. Азі був 12-фунтовим котиськом. Окрім денної дрімоти, Аз рідко залишався довго в одному приміщенні. Він завжди мав місця, куди йому піти, з якими людьми побачитися, які справи зробити. «Цей кіт ще той джигун», – якось сказала Денні Клодет. Його можна було побачити серед парноти бальнеологічного кабінету – коли він незворушно вилизував собі лапу. Він міг вилежуватися на зупиненому тренажері для ходіння у залі здоров'я, сидіти десь на покинутій каталці, дивлячись у порожнечу на ті речі, які вміють бачити лише коти. Іноді він міг скрадатися по моріжку на задньому подвір'ї з притиснутими до голови вухами, являючи собою ідеальний портрет хижака родини котячих. Але якщо Азі і ловив птахів і бурундуків, він ніс їх на розчленування до якогось із сусідніх дворів, або через вулицю на міську толоку. Кімната розваг залишалася відкритою цілодобово, але Азі рідко робив туди візити. Якщо телевізор там було вимкнуто і всі мешканці хоспісу звідти розійшлися. Коли вечір поступався місцем ночі і пульс Рівінґтон-хаусу уповільнювався, Азі ставав неспокійним, патрулюючи коридори, німов вартовий на межі ворожої території. Коли пригашували світло, його можна було навіть не помітити, якщо не дивитися прямо на нього. Його невиразного мишачого кольору хутро зливалося з тінями. Він ніколи не заходив до гостьових кімнат, окрім тих випадків, коли хтось із гостей помирав. Тоді він або прослизав до середини, якщо двері не були на клямці, або сидів на впочепці перед ними, обгорнувшись хвостом, ваукаючи низьким делікатним голосом, щоб його впустили. Коли його впускали, він застрибував на ліжко гостя. У Рівінгтон-хаусі їх завжди називали гостями і ніколи пацієнтами. І з мурчанням там вмощувався. Якщо та обрана ним особа не спала, вона чи він могли погладити кота. Наскільки було відомо Дену, не траплялося такого випадку, щоби хтось вимагав, аби Азі вигнали геть. Схоже, вони розуміли, що Азі там як друг. «То доктор за викликом запитав Ден?» «Ти», – моментально відказала Клодет. «Ти ж знаєш, що я маю на увазі справжнього лікаря?» «Емерсон. Але коли я зателефонувала на його службовий номер, жінка там сказала мені, щоби я не вдавалася в дурниці. Всі шляхи від Берліна до Манчестера заблоковані. Сказала, що окрім платних шосе, навіть снігоочисники чекають світла дня». «Гаразд», – сказав Ден, – «вже йду». Тільки вже проробивши якийсь час у цьому хосписі, Ден дійшов розуміння, що навіть для вмираючих існує розчарування за класовою системою. Гостєві кімнати в головній будівлі були більшими і дорожчими за ті, що малися у Рівінгтонах – два і один. У вікторіанському маєтку, де колись вішала свого капелюха і складала романтичні історії Гелен Рівінгтон, палати називалися апартаментами і мали імена знаменитих мешканців Нью-Гемпшеру. Чарлі Хейс лежав в апартаменті Алан Шепард. Щоб дістатися туди, дену треба було пройти повз буфетний закуток біля підніжжя сходів, де стояли автомати з їжею і кілька твердих пластикових стільців. Розсівшись на одному з них, читав старий номер популярної механіки, одночасно жуючи крекери з арахісовим маслом Фред Карлінг. Карлінг був одним із трьох санітарів на зміні від півночі до восьмої ранку. Двоє інших двічі на місяць переходили на денні зміни. Карлінг ніколи самопроголошений нічний пугач, він був м'ясовитим пристосуванцем, чиї вкриті плетивом татуювань перед з підкоченими рукавами вказували на його байкерське минуле. «Ова, кого ми бачимо», – промовив він. «Та це ж Денні, бой! Чи ти цієї ночі під якоюсь зі своїх таємних личин?» Залишаючись усе ще напівсонним, Ден не мав настрою до жартів. «Що тобі відомо про містера Хейза?» «Нічого, окрім того, що там уже зараз кіт, а це ж для них означає, що скоро вони збираються дуба дати». «Кровотечі нема?» – Здоровань здвигнув плечима. «Ну, трохи було, текло з носа. І чортові закривавлені рушники я поклав до Саше. Як це від мене і вимагається розпорядком. Вони у пральні А, можеш перевірити, як є охота». Ден хотів було спитати. «Як це можна сказати, трохи текло?» Про носову кровотечу, яку довелось витирати більше, ніж одним рушником, але потім передумав. Карлінг був нечулим бевзем, і яким чином він отримав тут роботу, нехай навіть у нічну зміну, коли більшість гостей сплять або намагаються поводитися тихо, щоби зайве нікого не турбувати, було поза деновим розумінням. «Мабуть, хтось десь посмикав за якісь пару ниточок», – гадав Ден. Так і працює цей світ. Хіба його рідний батько сам не посмикав, був колись за ниточку – щоб отримати ту свою фінальну роботу доглядачем у готелі «Оверлук». Може, це і не беззаперечний доказ такого стану речей, якщо той, кого ти знав, скористався брудним способом, щоб отримати собі роботу, але це наштовхує на певні думки. «Приємного тобі вечора, доктора Сон. гукнув йому вслід Карлінг, ані трохи не намагаючись притишити голосу. На сестринському посту клодет. Креслила графік роздачі ліків, тим часом як Дженіс Бейкер дивилася маленький телевізор з приглушеним звуком. По ньому йшла одна з тих безкінечних рекламних передач про якийсь засіб для очищення товстої кишки. Але Джен уп'ялася в екран широко розплющеними очима, з відвислою щелепою. Вона здригнулася, коли Ден поцокотів нігтями по стійці, і він зрозумів, що Дженіс не була захоплена передачею, а просто напівспала. Хтось із вас може мені сказати щось суттєве про Чарлі? Карлінг знає лише трохи більше за нічого». Клодет кинула погляд у коридор, пересвідчуючись, що Фреда Карлінга там не видно, але все одно відповіла потім стишеним голосом. «З цього мужика тут користі, як від цицьок на беку. Я не перестаю сподіватися, що його колись таки виженуть». Власну схожу думку Ден тримав при собі. «Постійна тверезість, як йому відкрилося – Робить дива в сенсі наділення розсудливістю. «Я його перевіряла 15 хвилин тому», – сказала Джен. «Ми всіх перевіряємо особливо часто, щойно до них з візитом з'являється містер Котик». «Як довго Азі вже там?» «Він уже нявчав перед дверима, коли ми о півночі заступили на чергування», – сказала Клодет. «Тож я йому їх і відкрила. Він одразу ж стрибнув на ліжко. Сам знаєш, як він то робить». Я вже тоді тобі ледь не подзвонила, але Чарлі не спав і був цілком контактний. Я сказала йому привіт, і він мене привітав у відповідь, а потім почав гладити Азі. Отже, я вирішила зачекати. Десь через годину в нього почалася носова кровотеча. Фред його вмив. Мені довелося нагадати йому, щоб поклав ті рушники до Саше. Саше персонал називав розчинні пластикові мішки, до яких вкладався одяг, постільна білизна і рушники – забруднені тілесними рідинами і тканинами. Таким було прийняте в штаті Нью-Гемпшир правило, що передбачало мінімізацію поширення патогенів, які переносяться з кров'ю. «Коли я заходила подивитися на нього хвилин 40-50 тому, сказала Джен, він спав. Я його торкнулася, він розплющив очі. Вони в нього були налиті кров'ю. Тоді-то я і зателефонувала Емерсону», – додала Клодет. І тільки після того, як від тієї дівчини, його секретарки, я отримала аж ніяк, Хосе, я подзвонила тобі. «Ти вже зараз підеш туди?» «Так. Части», – сказала Джен. «Поклич, якщо щось знадобиться». «А вже ж! Навіщо ти дивишся цю рекламу чищення кишок, Дженні? Чи це щось особисте?» Вона позіхнула. «Єдине інше, що можна побачити о цій годині, це рекламну передачу про Ахбра. А я вже один такий маю». Двері апартаменту Алан Шепард стояли напіввідчиненими, проте Ден все одно постукав. Не почувши відповіді, він штовхнув їх, прочиняючи навстіж. Хтось, мабуть, одна з медсестер, майже напевне, що не Фред Карлінг, трохи підрегулював його ліжко, підтягнув Чарлі Хейзу на груди ковдру. Йому було 91, стражденно худому і такому блідому, що майже відсутньому на позір у реальності. Денові довелося тихо простояти з півхвилини, поки він упевнився, що піжамна сорочка старого ще здіймається і опадає. Азі скрутився калачиком біля скупої опуклості його стегна. Коли Ден увійшов до палати, кіт поглянув на нього своїми незбагненними очима. Містер Хейс! Чарлі!» Очі Чарлі не розплющилися. Овіки в нього були посинілими. Шкіра під ними була темнішою, пурпурово-чорною. Наблизившись до ліжка, Ден побачив ще й інший колір – присохлу кров'яну кірку під обома ніздрями і в одному кутку щеплених губ. Ден пішов до ванної, взяв махрову мачулку, намочив її у воді і викрутив. Коли він повернувся до ліжка Чарлі, Азі підвівся на лапи і делікатно переступив по інший бік сплячого чоловіка, звільняючи денові місце, де той міг сісти. Простирадло було ще теплим після тіла Азі. Лагідними рухами Ден витер присохлу кров у Чарлі з-під носа. Коли він уже витирав йому рот, Чарлі розплющив очі. «Дене, це ти чи не ти? У мене ніби туман трохи в очах». Кров'ю вони зайшли, ось що з ними було. «Як ти почуваєшся, Чарлі, болить щось? Я можу покликати Клодет, щоб дала тобі якусь пігулку». «Ніякого болю», – відповів Чарлі. Очі його перекинулися на Азі, потім знову на Дена. Я розумію, чому він тут. І розумію, чому тут ти. Я тут, бо мене вітер розбудив, а Азі, мабуть, просто шукав собі компанію. Оти ж нічні тварини, ти знаєш. Ден Задер угору рукав піжами, щоби помацати в Чарлі пульс, і побачив на патичку передпліччя старого чотири пурпурові синці рядком. Пацієнти з лейкемією в останній стадії вкриваються синцями від зайвого на них подиху, але це явно були сліди пальців, і Ден точно знав, чиїх. Тепер завжди тверезий, він уже краще вмів контролювати свій норов, але той зовсім нікуди не подівся, так само, як потужне вряди годи бажання випити. Карлінгу, сучий ти сину, а чи він для тебе був занадто повільним, чи ти просто обсихував, що мусиш взмивати кров, що натекла з носа, коли єдине, чого тобі хотілося, це читати журнал і їсти ті гацькі жовті крекери? Він намагався приховати свої почуття, але Азі, схоже, їх вловив, бо видав короткий, стурбований няв. За інших обставин Ден міг би порозпитувати, але зараз він мав перед собою більш нагальні справи. Азі знову виявився правим. Йому вистачило лише доторку до старого, щоб самому в цьому переконатися. «Мені доволі лячно», – промовив Чарлі. Голос його звучав лише трохи голосніше за шепіт. Гучнішим був постійний низький стогін вітру над дворі. «Не думав я, що так лякатимуся, але ніде правди подіти». «Там нема чого боятися». Замість мацати в Чарлі пульс, не було в цьому сенсу насправді. Він забрав собі в руки одну долоню старого. Побачив його синів-близнюків чотирирічними на гойдалці. Він побачив дружину Чарлі, як вона опускає штору у спальні, одягнена лише в комбінацію з бельгійського мережева» яку він подарував їй на першу річницю їх весілля. Побачив, як вихнулося, їй через плече зав'язане в кінський хвіст волосся, коли вона обернулася і поглянула на Чарлі. Обличчя її світилося усмішкою, яка проказувала суцільне «так». Він побачив трактор «Фармол» зі смугастою парасолею, що височила над його сидінням. Він вдихнув запах шинки і почув, як із тріснутого радіоприймача «Моторола» Що стоїть на захаращеному інструментам у верстаті, Френк Сінатра співає: "Нумо летимо зі мною". Він побачив колісний ковпак, повний дощової води, в якій віддзеркалюється червона стодола. Він відчував смак чорниці і патрав оленя, і ловив рибу на якомусь дальньому озері, поверхню якого розмірено цяткував осінній дощ. Ось йому 60. Він танцює зі своєю дружиною в клубі американського легіону. Ось йому тридцять, він рубає дрова. Ось йому п'ять, він у шортах тягне за собою якийсь червоний возик. Потім усі ці картини затуманилися, змішавшись разом, як ото карти, коли їх колоду пускає собі з рук в руку фахівець, а вітер так само доносив на собі з гір великі сніги. А тут у них була тиша і уважні спостережливі очі Азі. У такі хвилини Ден розумів, для чого він існує. У такі хвилини він не нарікав на жоден біль і печаль, і злість, і жах, бо це вони привели його сюди, до цієї кімнати в такий час, коли вітер шаленіє на дворі. Чарлі Хейс вже наблизився до межі. Я не боюся пекла. Я прожив порядне життя і взагалі я не вірю, що таке місце існує. Я боюся, що там немає нічого. Він на силу зробив вдих перлина крові бубнявила в куточку його правого ока. Не було нічого перед цим. Всі ми про це знаємо, тож хіба не само собою зрозуміло, що нічого немає після? Але ж є. Ден витер обличчя Чарлі вологою мачулкою. Ми ніколи насправді не кінчаємося, Чарлі. Я не знаю, як таке може бути, чи що воно означає. Я просто знаю, що саме так воно є. Ти можеш допомогти мені перейти через це. Казали, що ти вмієш допомагати людям. Так, я можу допомогти. Він узяв і іншу долоню Чарлі собі в руки. Це значить просто заснути. А коли ти прокинешся, а ти обов'язково прокинешся, все мусить бути кращим. Небеса! Ти кажеш про рай? Я не знаю, Чарлі. Сила була дуже потужною цієї ночі. Він відчував, як вона тече крізь їх замкнуті долоні, мов електричний струм, і нагадував собі бути лагідним. Частиною себе він перебував у цьому тремтячому тілі, яке розладнувалося в його органах чуттів. «Поспіши, прошу!» – І як вимикалося. Він перебував у розумі «поспіши, прошу вже час», який залишався таким же гострим, яким був завжди, який усвідомлював, що думає зараз свої останні думки, принаймні як Чарлі Хейс. Налиті кров'ю очі заплющились, потім відкрилися знову дуже повільно. Все гаразд промовив Ден. Тобі тільки треба заснути. Сон зробить тобі краще. Отак ти це називаєш. Так, я називаю це сном, і спати це безпечно. Не йди. Не піду, я буду з тобою. Так він і залишався. Це був жахливий привілей. Очі Чарлі закрилися знову. Ден і собі заплющився і в темряві побачив повільну синю пульсацію. Раз, двічі, стоп. Раз, двічі, стоп. На дворі завивав вітер. "Спи, Чарлі, з тобою все гаразд, але ти втомлений і тобі треба поспати". Я бачу мою дружину ледь чутним шепотом. Справді, вона каже: "Більше не було нічого, просто фінальний синій імпульс у заплющених очах Денна і фінальний видих чоловіка на ліжку. Ден розплющив очі і прислухаючись до вітру, чекав останньої речі. Вона з'явилася по кількох секундах, блідочервона імла піднеслася з носа, очей і рота Чарлі. Це було те, що одна стара медсестра в Тампі, яка мала майже таку ж саму іскристість, як у Біллі Фрімена, називала «Отой хап». Вона казала, що бачила це багато разів. Ден бачив це кожного разу. Марево здійнялося і зависло над тілом старого, а потім розвіялося. Ден закотив правий рукав піжами Чарлі і помацав пульс. То була проста формальність. Азі зазвичай йшов геть раніше, ніж все завершувалося, але не цієї ночі. Він стояв на стьобаній ковдрі біля стегна Чарлі, дивився на двері. Ден повернувся, очікуючи побачити там Клодет або Дженні, але там нікого не було. Утім, ні, було. «Привіт». «Нічого». Ти та маленька дівчинка, що інколи пише на моїй чорній дошці? Без відповіді. Але хтось там таки був, а вже ж. Тебе звуть Абра? Слабенький, майже нечутне через вітер долетіло бренькання піаніно. Ден було ледь не повірив, що це просто його уява. Він не завжди умів розрізнити її і ісяйво. Аби не азі, чиї вуха лишалися нашорошеними, а очі не відривалися від дверного прорізу. Хтось був там, спостерігав. Ти, Абра? Прозвучало ще кілька нот, потім знову тиша. Тільки тепер тиша відсутності. Яким би не було її ім'я, вона зникла. Азі потягнувся, зістрибнув з ліжка і пішов геть, не озирнувшись. Ден посидів на місці трохи довше, слухаючи вітер. Потім опустив ліжко, натягнув простирадло на обличчя Чарлі і пішов назад до сестринського поста, повідомити, що на цьому поверсі відбулася смерть. Закінчивши зі своєю частиною паперової роботи, Ден пішов коридором до буфетного закутка. Були часи, коли він побіг би туди притьмом, вже зі стиснутими кулаками, але ті часи минулися. Зараз він ішов, роблячи повільні вдихи і видихи, щоб заспокоїти собі серце і розум. Була така приказка в АА: "Помислити перед тим, як пити". Але, як казав йому під час їхніх щотижневих бесід тета-тет КК, це означає поміслити перед тим, як робити бутчо. Ти не став тверезим дені, щоб бути дурним. Тримайся на умі, коли знову почнеш слухати о той сраний драний граний комітет всередині своєї голови. Але ж ті кляті сліди від пальців. Карлінг, похитуючись на своєму стільці, їв тепер дрібні монетки. Популярну механіку замінив якийсь фотожурнал з найсвіжішим телеідолом, поганим хлопцем з якогось серіалу на обкладинці. «Містер Хейс відійшов», – промовив Ден м'яко. «Жаль чути, не відриваючи очей від журналу. Але ж саме для цього вони тут, хіба не...» Ден врухнув ступнею, підчепив нею одну з піднятих передніх ніжок стільця Карлінга і рвонув. Стілець відлетів геть, а Карлінг опинився на підлозі. Хрупка дрібних монеток вилетіла йому з рук. Він зирив гору на Дена, неймучі віри. «Я привернув твою увагу». «Ти сучий Карлін почав було підводитися. Ден поставив ступню йому на груди і припечатав назад до стіни. «Бачу, що так, добре. Саме зараз тобі буде краще не підводитися. Просто сиди там і слухай сюди». Ден нахилився вперед, вчепившись руками собі в коліна. Міцно, бо руки ті бажали зараз одного – бити і бити і бити. У скронях йому гуло. Тихіше наказував він собі. «Не дозволь цьому взяти гору над собою». «Але ж як то було важко». Наступного разу, якщо я помічу сліди твоїх пальців на пацієнті, я їх сфотографую і піду до місіс Клаузен, і ти опинишся на вулиці, немає значення, які ти маєш десь там знайомства. А коли ти вже не матимеш стосунку до цього закладу, я тебе знайду і зіб'ю тебе геть налейно. Карлінг зіп'явся на ноги, спираючись при цьому спиною на стіну, не відриваючись очима від Дена. Він був вищим і важчим за Дена фунтів на сто, щонайменше. Він зібрав пальці в кулаки. «Хотілося б побачити, чи ти зможеш, як щодо зараз». «Гараст, але не тут», – проказав Ден. «Багато людей намагаються заснути, а далі по коридору лежить мертвий чоловік. З синцями від тебе на ньому». «Я не робив нічого, тільки взявся за його пульс. Ти ж знаєш, як легко їм заробити собі синці з лейкемією». «Знаю», – погодився Ден. Але ти свідомо завдав йому болю. Не знаю, чому, але ти зробив саме так. Щось зблиснуло у мутних карлінгових очах. Не сором. Ден не думав, що він спроможний на таке почуття. Просто дискомфорт від того, що його бачать наскрізь. І страх бути викритим. Велика шишка, доктор Сон, гадаєш, твоє лайно не смердить? Гайда, Фреде, ходімо на двір. Мені просто не терпиться. І це було правдою. Всередині Дена сидів другий день. Він більше не перебував так близько до поверхні, але все ще там існував той самий ірраціональний сучий син, яким він завжди був. Поковим зором Ден бачив Клодет і Джен, які стояли трохи далі у коридорі. Очі в них були розширені, руками вони вчепилися одна в одну. Карлінг задумався. А вже ж він був більшим, і так досяжність у нього була вигіднішою. Але він також був не в найкращій формі. Занадто багато масних бурітос, забагато пива, значно коротше дихання, ніж він мав колись, 20 ти з чимось літнім. А ще було щось тривожне в обличчі цього худорлявого парубка. Він таке бачив і раніше, у ті часи, коли катався з подорожніми святими. У деяких хлопців геть кепські гальма в головах. Вони легко запалюються, а щойно це сталося, такі хлопці горітимуть, поки не згорять до ноги». Він сприймав цього Торенса за дрібного м'якодухого сірячка, який не вимовить слово лайно, навіть сам маючи його повен рот, але тепер побачив, що помилявся щодо нього. Його потаємна сутність була не доктор Сон, а доктор Скес. Ретельно це зваживши Фред сказав: Я не витрачатиму свого часу. Ден кивнув добре. Вберіг нас обох від обмороження. Тільки пам'ятай, що я тобі сказав, якщо не бажаєш потрапити до шпиталю, від сьогодні тримай свої руки при собі. Хто це такий крутий, що тебе крутішим після себе призначив? Я не знаю, сказав Ден, я насправді не знаю. Ден повернувся до своєї кімнати, до свого ліжка, але заснути не зміг. Продовж свого часу в Рівінгтонхаусі він провів приблизно чотири дюжини людей за межу. І зазвичай ті смерті залишали його спокійним. Але не цієї ночі. Він усе ще тремтів від люті, його свідомий розум ненавидів цей червоний буревій, але якась нижча його частина в ньому колихалася. Ймовірно, це сягало глибин його генетики, тріумф натури над вихованням. довше він залишався тверезим, то більше виринало старих спогадів. До найяскравіших з них належали згадки про батькові спалахи люті. Він сподівався, що Карлінг підловить його на слові. Вийде на двір у мороз і сніговій, де Ден Торенс, син Джека, припише ліки в цьому нікчемному цуцику, завдасть йому заслуженої кари. Бог свідок. Він не хотів бути як його батько, якому припадки тверезості вдавалися так натужно, що аж білішали ще пальців. За ідеєю, належність до Аа мусила допомагати долати гнів і, здебільшого, так воно й було, але траплялися моменти як цієї ночі, коли Ден усвідомлював, який це хибкий бар'єр. Моменти, коли він почувався нікчемахою, і алкоголь здавався єдиним, на що він заслуговує. У такі моменти він почувався дуже близьким до свого батька. Він подумав «мама», він подумав «цукейки», він подумав «нікчемних цуценят треба карати, давати ліки, і ти знаєш, де їх продають, хіба ні? Та з біса майже скрізь». Скажений порив вітру змусив застогнати баштицю. Коли шквал ущух, там уже була дівчинка з чорної дошки. Він майже чув її дихання. Він витяг одну руку з-під своїх пухових ковдр. Якусь мить рука просто висіла у холодному повітрі, а потім він відчув, як її долоня, маленька тепла, сковзнула до його. «Абра, промовив він, твоє ім'я Абра, але інколи люди називають тебе Аббі, це ж так?» Жодної відповіді не надійшло, але він її насправді й не потребував. Все, що йому було потрібно, це відчуття цієї теплої долоньки в своїй долоні. Воно тривало лише кілька секунд, але достатньо довго, щоб утішити його. Він заплющив очі і заснув. За 20 миль звідти у маленькому містечку Еністон без сну лежала Абростоун. Та долоня, що обхопила її долоню, протривала пару митей. Потім вона перетворилася на Імлу і пропала. Проте ж вона була тут. Він був тут. Абра знайшла його у але прокинувшись, з'ясувала, що її сон реальний. Вона стояла в дверях якоїсь кімнати. Побачене там було водночас жахливим і чудесним. Там була смерть, і ця смерть була лячною. Але там також чинилася допомога. Чоловік, який її надавав, не міг її бачити, а от кіт побачив. У кота було якесь схоже на її ім'я, хоча не зовсім точно. Цей чоловік мене не побачив, проте відчув. І ось лише щойно ми були з ним разом. Мені здається, я йому допомогла, як він тоді допоміг тому чоловікові, який помер. Думка була гарною. Тримаючись за неї, як перед тим вона трималася за фантомну руку, абра перевернулася на бік, обійняла свого м'якого кролика і заснула.